Хлопець рушив на нього, та Оленка схопила його за рукав. «Едик, не смій!» Сказала чи швидше скрикнула, і до Якова. «Ми на дворі поговоримо, Якове Платоновичу. Ми справді довго не бачилися». Вони вийшли, хвилини потягнулись довші за години. Яків був уже певен. Цей Едик приїхав по Оленку. «Приїхав, звідки і на що йому Оленка?» З виду, як трясся, не інакше наркоман, наркоманецько. Це не хоче повернути в своє код цю порятовану дівчину?» Яків не стримався і такий відчинив двері всіни. Прислухався. Голоси долинали ніби з-за хати. Різкий, крикливий чоловічий і значно спокійніший Оленчин. Сказала пару слів. Не розібрав Яків. Глухота стареча. І настала тиша. Яків отчинив зовнішні двері і мало не зіштовхнувся з хлопцем. Той винирнув із-за хати. За ним Оленка. Хлопець явно знервований. Озирнувся посеред двору. «Смотри, бля, пожалеєш. Зря відказуєшся. Він грюкнув хвірткою, а далі на вулиці враз зіщулився, сплюнув, запурмотів собі щось підніс. Як і зірнув на Оленку, дівчина стояла перед ним, сама не своя, мов без з хреста знята. Молодець дочка, що не пішла за ним. Ви, ви так вважаєте, як ж ви знали. Вона кинулася йому на груди. Заплакала, здригаючись, мов у конвульсіях. Пташка, що вирвалася з силків. Таки вирвалася? Мені страшно, Якове Бладоновичу. Мені страшно. Якби ви знали. Треба втікати. А нема куди. Яким не знав, що й сказати. Відав тільки, що дівчину, яка стала йому майже рідною, Треба від чогось захищати, але від чого І кого? Голос, голос, голос. Далекий голос. Його покликав той же прокіп. Там вона. Як і підняв голову, чистив якраз зброю. По руці шкрябанув щіткою, лайнувся. Вона хто? Зося, яка ще Зося, та сама. Де? Коло брами тебе жде? Мені хлопці з варти передали, сказали, що до мене якась дівка прийшла, родичкою назвалася. Ну, я вийшла там, Зоська, оділася, скажу тобі, як на параду. Тільки вона сказала, що не до мене, а до тебе прийшла. Не знала, як тебе звати, от і покликала мене. Підеш? Чого б мені йти? — Ну, не знаю, як хочеш. Отака в них вийшла з прокопом розмова. Він махнув рукою до товариша. — Чого стовбичиш? Ви трішки продаєш. Іди собі. А сам взявся люто натирати те реміняччя. І тут почув якийсь віддалений стукіт. Раз за разом, мов би, удар молотка. Далекий і водночас ніби близький. Що за холєра гупає, дратує. Те, що збагнув далі, змусило аж захитатися. То гупало його власне серце. А мамо рідна сказав собі, Хай би його трестця вхопила, що ж то таке? Дурна звірина. Він переживає, хвилюється, Бо та я сучка прийшла. Виходило, що так. А ніби шляк трафив. Аж по-польському лайнувся. Кинув щітку, збруй з усієї сили. «Що з тобою, мех?» Кричав навздогін капрал. «Амуніція повинна бути складена!» Він чув, але не спинився. Шов, як сліпий. Почув окрик, лайку. Ба, не віддавшись офіцеру, перепросив якогось зачуханого поручика. І тут збагнув, що йде таке до полкової брами. Їхнього полку. Спинився, перевів дух. Сказав собі, що тилько дізнається, чого треба тій вертихвістці, шлюндрі, шляхтянці, ха-ха. Зосі стояла вже по той бік воріт, на полковій території. О, вона, вочевидь, міла замилювати очі не таким, як цей клаповух і вартовий, чи то пак черговий по пропуску. Балакає, бісики пускає, курвочка. А той хлопак, мабуть, помітив його... Яковів злий вигляд і одразу злиняв. Зося була вдягнена в сірий з великим білим горошком жакет з викладом на грудях. Спідничка ледве покривала коліна, між черевичками і подолом віднілися струнки загорілі ніжки. Напівпрозорий капелюшок і незмінні рукавички, цього разу світлокоричневі, швидше руді, з прорізками на пальцях. Картинка! Вона зиркнула на Якова, що підходив поглядом королеви, величним і зверхнім. Ледве відставила руку, не дбало, ніби вагалася. Подавати, чи вказати хамові, котрий наближався, його справжнє місце? Може, біля її білих черевичків? Зофія М'ялковська, пана. Сказала й далі не видно поцікавилася, як звати пана Улана, і чого панові від неї було потрібно? Мені? Як і мало не вкляк. Ото так. Виходило, що не вона казначого припхалася, а він, бач, її покликав. Так вам, сказала вона підкреслено чемно, бо ж посильний чи хто там не тільки казав, що пан Улан хоче її бачити, а ще й неодмінно зараз. Тому вона зібралася швидко, відклавши всі свої справи. Чого вона хоче, чого добивається оцією комедією, подумав Яків, бо зрозумів, що дівка не тико вар'ятка, а й грає вар'ята.